לכבות את הטלפונים, מי שיש לו טלפון, לכבות את הטלפונים, שיהיה לנו שעה שקטה, מה אתם אומרים? גם אני אסגור. יש לנו עכשיו שעה שעליה אנחנו נדבר במסגרת, אפשר להגיד, במסגרת תוכניתנו, איך להיות יהודים ליהודים, אוקיי? זה סדרות השיעורים שאנחנו עושים כדי שאנחנו נוכל להעביר לאלו שאנחנו פוגשים ביומיום את המידע שיש לנו בצורה הטובה ביותר. אנחנו חיים פה במדינת ישראל, ותודה לאל, במהלך השנה יש לא מעט חגים. חגי ישראל הם לא רק החגים שכתובים בתנ״ך, יש לנו עוד חגים בישראל שאנחנו חוגגים אותם כמסורת. אחד מהם הוא חג ה... חנוכה, נכון, אתם יכולים לראות את הילדים עשו כל מיני חנוכיות יפות שתלויות על הקיר, גם במצגת פה. חג החנוכה, אני מבקש להפעיל לא את השפתיים אלא את האוזניים. חג החנוכה הוא חג מאוד אופטימי. היסודות של החג הזה הם יסודות שהם בעצם מדברים על מילים שכולם היו רוצים שיהיו בחיים שלהם. אור, ניצחון, מתוק, כל הדברים האלה אנשים רוצים שיהיו בחיים, וזה חד מאוד אופטימי. Okay. מסורת בישראל היא מאוד די קבועה לגבי חנוכה. למשל, נשאל אתכם שאלה, למה אוכלים סופגניות בחנוכה? Okay, יש כל מיני סיבות, אבל דווקא התשובה נמצאת בתוך השאלה. המילה סופגניה זה כמו המילה ספוג. מה סופגניה סופגת? בהרבה? שמן. שמן, נכון, הייתי בגבעתיים לפני או כמה או ימים, או ושם יש מקום שאוכלים מנה שנקראת סביך. מי שמע על סביך? סביך זה מנה שמורכבת הכי הרבה מחצילים. וחצילים מהטבע או שלהם או הם גם בעצמם או צפוג. או אני או אמרתי שהמנה שה... של הסביך בגבעתיים זה כמו סופגניה עיראקית. זאת אומרת שבמקום ריבה יש בזה חצילים ועמבה, <אח> לא חסר בזה שמן. אז גם הסופגניות הן ממולאות היום כל הדברים שאתם יכולים לחשוב עליהם לא רק בפנים, גם בחוץ. עם כל הקרמים ואפשר להגיד של יד הדמיון מאוד מאוד גדולה. אבל זאת לא הסיבה שאנחנו חוגגים את חנוכה. הסופגניות הן מדברות על שמן, ולמה דווקא שמן? למה בעצם חוגגים את חנוכה לפי מה שאנחנו יודעים? לפי המסורת, מדוע חוגגים את החג? אוקיי, אז הסיפור הזה מתחיל בעצם בשנת, כן, בעולם. אבל מה עשית ככה? מה? לא, עוד לא. את רוצה לנהל את ההלל? לא, לא שכחתי, אני רוצה לתת להם קצת רקע על הדפקה. מה שאנחנו יודעים בעצם על החג הזה זה היסטוריה. ההיסטוריה של החג היא מתחילה בשנת אלף, לא איך לסגור בלילה, מאה שישים לפני הספירה. אז היוונים הם בעצם היו אימפריה מאוד גדולה, כדי לא לעשות את הסיפור ארוך מדי, הם נכנסו לארץ ישראל, הם רצו לכבוש את הארץ, אבל הם לא רצו רק לכבוש את הארץ, הם רצו לכבוש גם את התרבות. וגם את הדת, הם רצו להנחיל את הדת שלהם ואת התרבות שלהם להנחיל אותה לכל עם שהם כבשו והם רצו לעשות את זה גם עם היהודים, הם טימאו את בית המקדש, בית המקדש בשבילם היה מקום חדש בשביל מי? הבית החדש לאלוהים שלהם ושם הם היו מקריבים חזירים, שם הם היו עושים עבודת אלילים והם כמובן הפסיקו לגמרי את הקרמת הקורבנות בבית המקדש. זה נמשך במשך שלוש שנים. במשך שלושת השנים האלה קרו כמה דברים שהתחילו במאה ה-67. משפחה קטנה שקראו לה משפחת החשמונאים. האבא של המשפחה קראו לו מתיתיהו, אה, אוקיי, מתיתיהו החשמונאי. הוא היה אה, נצר לשושלת כהנים גדולה, בעשרים דורות של כהנים. אה, היו לו חמישה ילדים, אני לא זוכר את השמות של כולם, אבל אני אנסה לזכר, נדמה לי הראשון שלו זה היה שמעון, אה, יוחנן, יוחנן, שמעון, יהודה המכבי, כמובן כולם מכירים אותו, אה, יונתן. יונתן ואת האחרון אני לא זוכר יוחנן, פה לא יוחנן אני לא אמרתי לא כן, uh, הילדים שלו הם היו ילדים uh, לא, לא ילדים קטנים הם כבר היו מבוגרים והמשפחה בעצם הייתה מאוד מסורה לאלוהים יום אחד ככה מספרת המסורת ככה אנחנו קוראים בהיסטוריה היוונים הגיעו למודיעין לכפר הקטן הזה הם רצו לעשות במודיעין מה שעשו בכל ארץ ישראל. מה הם עשו? הם היו מגיעים לכפר, ובכפר הזה הם היו מקימים מזבח, והיו מכריחים את היהודים להשתחוות לאליל ולהקריב, ולהקריב לו קורבנות. בדרך כלל חסיד. אחד מהיהודים שהסכים בעצם לעשות את זה, ניגש אל המזבח. בזמן שהם הגיעו, אבל מתיתיהו לא, לא נתן לו, לעשות את זה והרג אותו. הרג את היהודי הזה, שבזמן ההוא היהודים האלה היו נקראים מתייוונים, זאת אומרת הם קיבלו עליהם את תרבות יוון, ומתיתיהו החליט באותו הרגע לסיים את הסיפור הזה מבחינתו, הוא הרג את היהודי והרג את כל היוונים שהגיעו איתו. זה היה התחלה של מרד החשבונאים, ביוונים. הנאמנות, הקנאות של מתיתיהו הייתה הפתח למרד באימפריה הגדולה הזאת שנקרא יוון. הם ברחו להרים, ערי ירושלים, ומשם הם הנהיגו את המרד נגד היוונים. בסופו של דבר, אחרי כל הסיפור, הם הצליחו, תאמינו או לא, לגרש את היוונים בישראל, והם היו אמורים להתחיל מחדש את העבודה בבית המגלש. לפי המסורת, ואנחנו נדבר על זה בשיעור שלנו, עכשיו לפני שנתפלל, לפי, לפי המסורת הם חיפשו שמן כדי להדליק את מה? בנורת שבעת הקלים, אבל לפי המסורת הם מצאו רק כד אחד שהיה כשר, שימו לב למילה הזאת כי זה חשוב, כשר בחותמת של הכהן, הם פתחו אותו השתמשו בו וראו איזה פלא, הקד הזה הספיק ל... <ש> הספיק <ש> לשמונה <ש> ימים, <ש> זאת אומרת, מה שהספיק והיה אמור להספיק ליום אחד, הספיק לשמונה, ובעצם על, לכן חוגגים את חג החנוכה לפי מה שאנחנו יודעים בארץ. היום אני רוצה להוסיף לכם כמה פרטים שמאוד יעניינו אתכם, כדי לראות בעצם מה המקור האמיתי לחגיגה של חנוכה. בואו נתבייש. לאחר ההתאמה המוכרית. אבינו שבשמיים, כל התפעלת והגבורה לך, אבינו. אנחנו מודים לך, אבה, חג היפה הזה, חג חנוכה, שמזכיר לנו את הישועה שלך, שאתה מרצח לא בכוח ולא בסוס ולא בכידון ולא בחנית ולא בכלום, אלא במילה שלך, אבא. שאתה קובע, אבא, את המהלך של העניינים. אנחנו מודים לך שאתה שולט, שאתה מושיע, ושהמילה האחרונה אני מודה לך על הזמן שאנחנו לומדים על החג. קח את העיניים מהבקר נוכל באמת להביא את שלך, ספורת חנוכה, אל האב שפה שוכן בישראל. אני של ישועם כן. אבל בסופו של דבר הם הצליחו לגמרי? לגמרי. הצליחו לגמרי. <אז> אוקיי, אז השאלה היא כזאת, תסתכלו פה במצגת, השאלה היא, האם חנוכה הוא חג שאלוהים ציווה עלינו לחגוג? החג הזה לא מוזכר בתנ״ך, יש סיבה לזה, כמובן הסיבה הפשוטה שהאירועים שהאירוע, שמוזכרים בו, הם התקיימו זמן רב לאחר סיום כתיבתו של התנ״ך. אם אתם תלכו לבתי כנסת, אני הייתי בתל אביב ביום... חמישי האחרון, uh, בכל מקום החסידים של חב"ד הולכים מחנות לחנות עם חנוכיה, נכנסים לחנות לא שואלים אף אחד, נכנסים לחנות שמים חנוכיה מדליקים נרות ואז קוראים לכולם מתחילים לרקוד ו... אבל אני שמתי לב, לב לברכה שהם מברכים, הברכה היא כזאת, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה ואני פה, ממש זה צורם לי, כי אני לא זוכר מקום שאלוהים ציווה עלינו להדליק נרות חנוכה. האמת היא שהוא גם לא ציווה עלינו להדליק נר של שבת. אבל אנחנו יודעים בעצם שהמקור של הברכה הזאת אינו מהתנ״ך. אנחנו לא יכולים לברך בנוסח הזה. הפורום הזה של האנשים פה לא יכול להגיד שאלוהים ציווה עלינו להדליק נר של חנוכה, נכון? אבל דווקא בקשר לחנוכה יש ציווי, יש ציווי מאלוהים וזה המקור בעצם של השיעור הזה שנדבר עליו, אה, שהציווי של אלוהים מראה לנו את הסיבה האמיתית למה אנחנו צריכים לחגוג את חנוכה. זה הציווי, כולם מכירים את השקופית הזאת? <coughs> מה הציווי פה של אלוהים? קומי אורי, אלוהים מדבר אליכם, אולי לא ידעתם את זה עד היום, אבל כל אחד מכם הוא כמו חנוכיה, אוקיי? לפי מה שאלוהים אומר. אלוהים פונה אל שלו, ומצווה על שלו להיות אור, אבל לא סתם אור, הוא אומר להם תהיו אור לעולם. זה לא מה שאנחנו קוראים בברית החדשה, זה קוראים בישעיהו פרק 60. פה אלוהים אומר לעם שלו להיות אור לעולם. איך הוא אומר להם את זה? אתם כבר יודעים כולם בעל פה, נכון? אם אני אעשה ככה, נכון? אם אני אעשה ככה, אני אגיד קומי אורי כי בא עורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה. האור של חנוכה הוא בעצם לא בחנוכיות עם נרות, אלא העם של אלוהים עליו זורח הכבוד שלו. ושימו לב ש... אם תקראו כמה פסוקים אחרי זה, אז אתם תראו שכל העולם צריך ללכת אחרי אלו שהכבוד של אלוהים זורח בהם. הכבוד שלו זורח בהם. יש שירים חביבים מאוד של החג הזה. אחד השירים היותר ידועים של חג החנוכה נקרא "באנו חושך לגרש". Okay? השיר הזה, חלקכם מכירים אותו מהגן. או אני לא יודע מאיפה, אבל זה שיר מאוד ידוע, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, אבל, וכולנו בעצם אור איתן. סורה חושך על השחור, סורה מפני האור. אז שימו לב שמי שמגרש פה את החושך זה אנשים, נכון? כאן השיר הוא לא על חנוכיות שמגרשות חושך, אלא בעצם על האנשים, ואני דווקא מזדהה עם השיר הזה, mm -hmm. uh, שהאור של אלוהים זורח על העם שלו, אז נכון שכל אחד הוא אור קטן, אבל הקהילה של אלוהים צריכה להיות אור גדול, אור איתן uh, מאוד. Mm -hmm. הרבה אנשים כשאני uh, מגיע אליהם uh, לעשות את החנוכה, להדליק נרות איתם, <coughs> מאוד מתפלאים כשאני קורא את הברכה הבאה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להיות אור לעולם זה באמת עונה על ההגדרה התנכית שהמצווה של אלוהים היא נמצאת בישעיהו שישים פסוקים אחד ושתיים זה באמת מה שהוא ציווה עלינו להיות אור לעולם ויש לזה סיבה מאוד חשובה לחג חנוכה אני אקפוץ פה על השירים האלה, פשוט יש לי פה במצגת שירים של חנוכה, אבל אני אעבור עליהם מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אז למה בעצם, אם אנחנו כבר שואלים את השאלה הזאת, למה מדליקים נרות בחנוכה? כמה נרות מדליקים? שמונה נרות, נכון? על שמונת ימים שהנס קרה. זה בעצם אה, אה, הסיבה המסורתית מלומדת במשרד החינוך, מאומצת על ידי משרד החינוך. כל האנשים בישראל יודעים את זה, <אח> כל, שלו אפילו אנשים טוריסטים, אלה שקצת למדו על הזה, למה חוגגים את חנוכה, הם יספרו לכם את הסיפור. <אח> אבל מעט מאוד אנשים יודעים באמת מהי הסיבה אנחנו נדבר עליה, אבל לפני זה, <אח> רק שנייה, <אח> לפני זה, אנחנו נראה בעצם את המקום. אתם יודעים שאנחנו נמצאים במדינה שהסמכות הדתית במדינה שלנו היא מאוד מאוד חזקה. זה לא שונה מהסמכות הדתית שהייתה בזמן של ישוע המשיח. אומנם התרבו המצוות והספרים והכל התרבו מאוד, אבל הגישה היא אותה גישה שאתם תקראו אותה עכשיו יחד איתי. עד היום אתם לא, אולי לא ידעתם למה, מאיפה היא הגיעה, אני רוצה היום להראות לכם. זה נמצא בתלמוד. מדוע חוגגים את חג החנוכה שמונת ימים? <שמע> שימו לב, תלמוד מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב', זה ציטוט. ישר מהתלמוד, ישר מתוך התלמוד. בתלמוד, נקודת המבט על החג היא הנקודה שמקובלת היום פה בישראל. זאת נקודה תלמודית. <שמע> אני אקרא ואני בעצם אתרגם לכם, כי חלק מזה כתוב בארמית, אז אני רוצה לתרגם לכם את זה לעברית. כתוב, מאי חנוכה דתנו, דתנו רבנן, למה חוגגים את חג החנוכה? בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניה, אינון דלן מספד. אז חוגגים שמונה ימים בלי uh, מספד זה אבל, אוקיי? מספד זה זמן של צער. לא בביצר ולא להתענות, לא להתענות בהן. אז הם אומרים, שמונת ימים אתם תחגגו את החג הזה. בחג הזה אין אבל ואין מספד. זה חג שמח, אפשר להגיד. Uh, תשימו לב למילה רבנן. רבנן, מה זה רבנן? הרבנים שלנו, אוקיי? Okay? Uh, זה מהם. הם אומרים, כשנכנסו היוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי, וניצחו, בדקו, ולא מצאו, תסתכלו בכחול, מה הם מצאו, אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו כדי להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונת ימים. הרבנים פה קובעים, בעצם, שחג החנוכה נחגג בגלל העובדה הזאת. לזה אין שום אזכור בהיסטוריה, שום דבר. מה שאתם קוראים פה קרה בערך 700 שנים אחרי, אחרי מה שקרה, אחרי ניצחון החשמונאים. זה נכתב 700 שנים לאחר מכן. לזה אין שום עדות היסטורית. זה מסורת. מסורת שאין לה סימוכים, אין לה סימוכים. עכשיו, לא רק זה, היום אני אדבר על נושא. שבעצם יראה לכם שלא רק שאין לזה סימוכים היסטוריים, אלא גם לא תיאולוגיים. גם לא תיאולוגיים. כאן אנחנו רואים בעצם שהנס שנעשה, הנס נעשה בבית המקדש. הנס נעשה לבית המקדש. הנס לא נעשה לאנשים. אלא הוא נעשה לבית המקדש. מה שקרה שהנס הזה מראה שמשהו אצל אלוהים לא עבד בסדר והנס תיקן, תיקן, בעצם את מה שלא היה בסדר אצל אלוהים במקדש. לתקן את המנורה של בית המקדש. זאת לא הייתה הכוונה בכלל של אלוהים בחג החנוכה. לחג החנוכה בעצם אלוהים הראה את הכוח שלו להושיע בני אדם ולא מקדשים. בית המקדש לא הייתה המטרה של אלוהים בקשר לישועה שלו. בית המקדש לא היה זקוק לישועה. אלוהים הציל את העם שלו גם כשהמנורה לא דלקה, נכון? גם כשהמנורה לא דלקה, אלוהים הושיע אותם. אני רוצה לחלוק איתכם בעצם היום שני מקורות היסטוריים. שהם בעצם אה, מראים לנו אה, דרך אחרת, דרך שהיא שונה ממה שהתלמוד מלמד. ועוד פעם אני אומר, התלמוד מלמד מסורת שהייתה מאוד מאוחרת אחרי חנוכה, מאוד מאוחרת. יש אה, שיר בעצם, אה, רגע סליחה, זה לא זה, יש בעצם, אה, לא שיר, יש אה, מסמך היסטורי, שנקרא מכבים, מי שמע על ספר מכבים? אוקיי, זה מסמך היסטורי שנכתב סמוך מאוד לתקופה של הניצחון של החשמונאים. זה מקור ראשון, יש לנו שתי ספרי מכבים, מכבים א' ומכבים ב'. מכבים א' הוא נחשב לספר שנכתב בישראל על ידי מחבר עברי, ושהוא בעצם כתב אותו בעברית. והכיר את כל מה שקרה, את הסביבה, והכיר את, ה... את האירועים שקרו. הספר הזה מספר על מרד החשמונאים בממלכה היוונית ועל הימים הראשונים של הממלכה של החשמונאים. שני הספרים, מכבים א' ומכבים ב', נכתבו קרוב לתקופה הזאת, ונראה שיש להם מבחינה היסטורית יותר סמכות. Uh, uh, להגיד על הדברים שקרו. Uh, ספר מכבים ב' לעומת מכבים א', הוא נכתב בפזורה. אפשר להגיד, uh, אני חושב שזה היה במצרים. נראה לי שזה היה במצרים. Uh, אבל אני לא יודע, אפילו אם זה לא נכתב במצרים, אני, מה, ש, מה שנכון הוא שהוא נכתב ביוונית. זאת אומרת, הוא נכתב לאנשים, מאנשים שלא חיו בארץ. Uh, והספר הזה, מקבים ב', מסתכל על חג החנוכה גם מזווית, אומנם קצת שונה, אבל גם מזווית שלא הולכת עם הזווית של התלמוד. יש שיר, גם לחנוכה שנקרא אנו נוסעים לפידים, נקודת מבט של מכבים א', אנחנו נדבר עליה עכשיו. הנקודת מבט הזאת לא מצביעה על שום נס של כת שמן, שום נס. מה שבעצם הם מדברים, מה שהמחבר מדבר, זה על איך הם הצליחו לנצח את היוונים. איך עם כמות מעטה מאוד של אנשים, אלוהים בעצם השיג את הניצחון. ומדובר על דברים הירואיים, איך יהודה המכבי קם והתפלל ואמר לאנשים אנחנו נצליח אנחנו נעשה את זה היוונים רוצים להשמיד אותנו הם הולכים נגד אלוהי ישראל המוטיבציה של מכבים א' היא מוטיבציה של העם של אלוהים שסומך על אלוהים ומנצח את המלחמות בעזרת אלוהים יש שיר שנכתב בהשראה של מכבים א' יש מעט שירים של חנוכה שנכתבו בהשראה של מכבים א', אבל זה אחד מהם. הוא לא נכתב בתקופה ההיא, אבל הוא נכתב על ידי אנשים שלא קיבלו את המסורת התלמודית. אני רוצה לקרוא לכם את המילים ואתם תבינו לבד על מה אני מדבר. אנו נוסעים לפידים בלילות אפלים זורחים השבילים מתחת רגלינו. שימו לב שזה בהשראת הציווי של אלוהים, נכון? אנחנו, אלוהים זורח עלינו, אנחנו בעצם מביאים את האור. ומי אשר לב לו הצמא לאור, יישא את עיניו וליבו אלינו, לאור ויבוא, לעם של אלוהים. עכשיו תשימו לב למילים הבאות של השיר. מי מכיר את השיר הזה דרך אגב? אוקיי, אתם יודעים גם איך להשאיר אותו. ומי אשר לב לו הצמא לאור, יישא את עיניו וליבו אלינו לאור, ויבוא, ואז מה באחרי זה? נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. אני כל החיים שלי לא הבנתי איך הכניסו את השיר הזה לחנוכה. כאילו, זה נשמע לי כאילו די מוזר. איך אתם שרים שיר של חנוכה שבעצם אומר שלא היה לנו נס וגם לא מצאנו פח שמן? <laughs> אני, אני לא הייתי מסכים להכניס, אם נניח שאני הייתי מחליט איזה שירים להכניס לחנוכה ואיזה שירים להוציא אותם מהרפרטואר, דווקא אני לא חושב שהייתי בוחר בשיר הזה כשיר לחנוכה, כי הוא בעצם הולך נגד האמונה שאומרת שמצאנו פח שמן. <laughs> זה לא נשמע הגיוני, אבל... מנקודת מבט של ספר מכבים א', זה מאוד מאוד מקובל. כי בעצם הספר הזה לא מזכיר שום נס על פח שמן או על בית מקדש, אלא מדבר על הכוח הניצחון של אלוהים ועל הישועה של אלוהים. אנחנו רואים במסורת היהודית מין דבר שהוא די בולט. אנחנו מקדשים דברים וקצת שוכחים מאנשים. אנחנו שמים מזוזה ומתייחסים אליה כאילו היא הדבר הכי חשוב בעולם. אנחנו חושבים שהיא יותר חשובה מהבן אדם שתקע אותה במקום הזה. אנחנו מתייחסים לדברים כמו דברים ששמים על הראש, לדברים ששמים בבית. הדברים מקבלים קדושה מיוחדת. אבל זאת, זאת, היא גישה תלמודית. הגישה שבעצם מתייחסת לא לאדם יותר אלא יותר לדברים שהם אמורים לעזור לבן אדם כדי להגיע לאלוהים. בית המקדש היה המטרה או הכלי? מה אתם אומרים? כמובן שבית המקדש לא היה המטרה. בית המקדש הוא נוסד ונועד כדי לחדש את הקשר בין העם היהודי לאלוהים. לבית המקדש כשלעצמו לא הייתה יותר חשיבות מלאנשים. הוא היה קיים בגלל שהיו אנשים. לבית המקדש אין שום זכות קיום. אם היא מחוץ לתוכנית הישועה של אלוהים, זה סתם בניין יפה. היוונים לא טעו, הם לא טעו, בשבילם זה היה בניין יפה. למה? כי הם לא ראו שם את אלוהים ואת התוכנית שלו אל העם שלו. הם לא ראו שם כלום דרך אגב. <אח> בבית המקדש אין פסלים, אין שום דבר שאפשר לראות איזשהו אלוהים. אבל אנחנו יודעים שהמטרה היא כמובן הישועה של אלוהים, וזה מה שאנחנו קוראים בספר ההיסטוריה הזה, שקוראים לו מכבי מאז. אני הייתי מציע לכם, אם אתם רוצים ללמוד על חג החנוכה בצורה טובה יותר, אני רק בזמן האחרון באמת קראתי וראיתי שאני, כמו כל עם ישראל כנראה, לא ממש מכיר את האירועים של חג חנוכה מיד ראשונה, אלא מתוך דמיון של רבנים, שהם בעצם אומרים לא את מה שקרה, אלא את מה שהם בעצם חושבים ורוצים שאנשים יאמינו. כמובן שאם אתם תגידו מה, את אלוהים לא עושה ניסים ושמן? כן הוא עושה. אבל אם תשימו לב על הניסים שאלוהים עשה בקשר לשמן, זה לא היה בשביל מנורה, זה בשביל שאנשים לא ימותו. מתי דברים לא נגמרו? ואז הוא אמר לה, כד התמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. אבל זה לא היה בשביל הצלחת או בשביל הכד, נכון? זה היה בשבילה של יוטמות, שישוע חילק את הלחם והדגים. הוא עשה את זה כדי שיגידו שהוא נפלא? או כדי שיגידו שהמגש עם הפיתות הוא חשוב? לא. זה כמובן היה כדי להושיע אנשים. וזה המטרה של חג החנוכה. אלוהים רוצה להושיע ואלוהים הוא מושיע. זה אנחנו רואים במקווים א' בצורה מאוד ברורה. בקשר לספר השני, אנחנו נראה בעצם את הנקודת מבט הקצת שונה שקושרת את המועדים של אלוהים, קושרת אותם גם לחנוכה. אני לא יודע כמה אנשים עושים את הקשר הזה, אולי לא הרבה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, איפה זה? מה הקשר בין חנוכה לחג סוכות? כבר אני אומר לכם שבחג שבח... סוכות לא אכלים סוף <אח> אוקיי? אז, אז זה כבר אתם יכולים לחשוב. אבל יש, יש קשר בין חנוכה לחג סוכות, וזה קשור לספר מכבים ב' בצורה מאוד מאוד חזקה. איך הם ראו את זה? קודם כל בוא נחשוב על זה, נלך איזה כמה אלפי שנים אחורה ונסתכן מנקודת מבט של היהודים איזה חגים הם חגגו, אוקיי? ומה היה חשוב להם ואיך החגים האלה היו קשורים לבית המקדש. בבקשה סטודנטים, איזה חגים היהודים חגגו שהיו קשורים לבית המקדש? פסח, פסח נכון, שבועות ו... פס. וסוכות, נכון, כל החגים האלה הם היו חגים שקשורים לבית המקדש. למה? ומה זה בעצם עשה? שאנשים עלו לרגל שלוש פעמים בשנה, נכון? לירושלים. <אז> הקשר בעצם בין חנוכה לסוכות הוא על יסוד טיהור בית המקדש. <אז> אתם זוכרים שחנוכה קורה כמה ימים אחרי יום כיפור? חמישה ימים, החמישה עשר לחודש, נכון? <אז> אחרי, <אז> אחרי... מה? סוכות, אחרי כיפור. סוכות, סוכות לא חם. סליחה, אוקיי, סוכות. לא טוב, שזה, זה מראה שאתם שומעים. די. אוקיי. <laughs> סוכות. מתי סוכות קורה? כמה ימים אחרי יום כיפור, נכון? <laughs> מה קורה ביום כיפור לבית המקדש? טיהור, <תיהור>, נכון? אז בעצם אנחנו רואים שהטיהור של בית המקדש קשור אה, ליום הכיפורים. וכמובן שחג סוכות זה החגיגות של אחרי, החג, החגיגות של אחרי טיהור בית המקדש. והחג הזה בעצם מסמל התחלה חדשה. התחלה חדשה עם אלוהים, ובעצם זה הקשר לספר מכבים ב'. אני רוצה לקרוא לכם חלק ממה שכתוב בספר, מכבים ב', פרק 10, וביום אשר תומה המקדש בידי נוכרים, ביום ההוא היה טיהור המקדש ב-25 בחודש ההוא הוא כסלו. ויחוגו את שמונת הימים בשמחה כחג הסוכות. איך הם חוגגים את הימים ההם? כמו חג סוכות. למה הם חוגגים אותו כמו חג סוכות? בגלל הסוכות זה שמונה. נכון, זה אותו מספר של ימים. ויחוגו את אותם שמונת הימים לא בגלל שהשמן דלק במשך שמונה ימים. אתם שמים לב? הסיבה פה שחוגגים שמונת ימים היא לא שמונת ימי הנרות, המנורה שנדלקה, לא זאת הסיבה. הסיבה היא הימים חג, מספר הימים של חג הסוכות. בזוכרם את רעותם, הם זכרו כמה רע היה לפני זמן מה בחג הסוכות, בהרים ובמערות כחיות השדה. הם מאוד שמחים לחזור ולעבוד את אלוהים בבית המקדש. ולחגוג את המועדים שלו. זה מה שהם באמת באמת מודים לאלוהים. הם, הם חוגגים אז, בשלוש שנים שהם היו, הם היו חוגגים את זה במערות כמו חיות. אתם שמים לב, כתוב פה כמו, כחיות השדה. כמו חיות. ועל כן בענפי עץ אבות ובענפי הדר ובכפות מרים בידיהם, הודו לאשר הצליח בידם לטהר את מכונו. ובדעת כולם, כולם הסכימו, נמנו וקבעו לכל עם היהודים לחג, לחוג מדי שנה בשנה את הימים האלה. לפי מה שאתם קוראים פה, ולא מה שמספרים במשרד החינוך, וזה הרבה יותר אותנטי כמובן, כי זה הרבה יותר קרוב לזמן לה, ההוא, חוגגים את חג החנוכה בעצם בגלל שיש להם את האפשרות לחוג את חג הסוכות. בגלל שהם יכולים לחגוג את המועדים של אלוהים. בואו נמשיך לקרוא. כן, בספר במדבר אנחנו רואים את זה שזה בחמישה עשר יום לחודש. מכבים ב' פרק אחד. ושימו לב, היהודים אשר בירושלים שולחים להם תשובה. אוקיי? שולחים תשובה ליהודים שבמצרים. בארץ יהודה לאחיהם היהודים במצרים שלום וישעריו. אני קצת התקדמתי קדימה, וישרפו את השערים, וישפכו דם נקי, ונתפלל אל אדוני, וישמע אלינו, ונביא זבח ומנחה, ונדלק את הנרות, ונשים את הלחם. שמתם לב שכאן, הם לא מזכירים בכלל שהיה אה, שום נס של כת שמן. הם אומרים, הדלקנו את הנרות, שמנו את הלחם, החזרנו את בית המקדש, למה שהיה קודם. ומה הם אומרים להם, ועתה עשו את ימי חג הסוכות, בחמישה ועשרים בחודש כסלו בשנת מאה שמונים ושמונה. מסכנות גדולות נושענו בה' ומודים אנחנו לא מאוד כאנשים שאסרו מלחמה במלך. על הכל ברוך אלוהינו אשר הסגיר את הרשעים. בהיותנו נכונים לעשות בחודש כסלו בחמישה ועשרים בו את חג טהרת המקדש. אתם שמים לב איך קוראים לחג הזה? חג טהרת המקדש? ראינו להודיעכם, למה תעשו גם אתם חג סוכות. בקיצור, חג הסוכות זהו בעצם חג החנוכה של מכבים ב'. למה הכוונה? הם בעצם אומרים, חג חנוכה זה חג של טהרה. איזה טהרה? טהרת המקדש. בשביל מה טהרת המקדש? כדי שאנחנו נוכל לחזור ולעבוד את אלוהים. אנחנו התפללנו אליו וביקשנו ממנו, הם אומרים, שהוא יציל אותנו כדי שאנחנו נוכל לחזור ולעבוד אותו. בית המקדש שחזר לעבודה היה עדות, עדות מאוד גדולה, עדות לכך שאלוהים רוצה לתת לעם שלו את היכולת לחדש את הקשר איתו. תורת הקורבנות עדיין הייתה רלוונטית. אלוהים המשיך את העבודה בבית המקדש לא כדי שבית המקדש ימשיך לעבוד כשחס וחלילה בית המקדש לא ייעלב, או כדי שבית המקדש ייראה בעיניים לא כל כך יפות, אלא כדי שהעם שלו יקבל ולא יפסיק לקבל ישועה. וזה היה נראה בצורה מאוד חזקה באיזה חג? חג סוכות. למה? כי הוא קורה ישר לאחר יום כיפור, שזה בעצם חג שמראה את הטהרה של בית המקדש. לפני הספירה בטח. <מח> לא, לא, לא, לא, אבל זה לא, זה לא, מדובר על זה. לא מדובר על זה, כי זה, זה הרבה לפני, אה, לא, זה 188, זה הרבה לפני שהיוונים נכנסו לערב. אנחנו מדברים פה, אה, בשנת 188, לא, אני לא חושב שזה ספירה אה, של, אה, כי הם לא התחילו לספירה. אה, דנה, דנה, הספירה, היא לא התחילה לפני הספירה, מבינה? הספירה התחילה רק מהספירה עצמה. אנשים שחיו לפני הספירה לא ספרו לפני הספירה. אז לכן זה לא קשור. הספירה הזאת קשורה לזמן אחר, זה לא קשור לזה. אני לא יודע בדיוק על מה הם, מחמישה ועשרים בחודש כסלו, זה מה שכתוב. חודש כסלו. אני לא רוצה לדבר עכשיו על תאריכים, בכלל. כי זה בעצם לא הנושא של השיעור. אני פשוט לא יודע בדיוק למה מתייחס מאה שמונים בכל מקרה, אנחנו רואים פה שהמכבים, ספר מכבים ב', מסתכל על החג הזה, על חג החנוכה, כחידוש הקשר עם אלוהים, ולא חידוש בית המקדש, אוקיי? זאת בעצם המטרה. עכשיו כן, אז אה, המסורת היום אה, שמראה את אה, חג החנוכה וזה שבית אה, המקדש חזר לפעילות, אוקיי? כדי שבית המקדש יחזור לפעילות, כדי שהמנורה תידלק וזה נס שקרה למנורה. דרך זה אנחנו רואים אה, את הנקודת מבט של המכבים על התוכנית של אלוהים. ומה התוכנית של אלוהים? התוכנית של אלוהים היא לא רק שבית המקדש ייבנה יהיה לנו בית מקדש מירושלים, זה לא התוכנית שלו. הבית המקדש לא היה המטרה אלא רק הכלי, וזה אנחנו כבר למדנו. ולכן אנחנו רואים את זה בצורה יותר ברורה אה, בספר מכבים. תשימו לב מה כתוב למען תעשו גם אתם את חג הסוכות והאש. שמתם לב בעצם את המילים האלה? חג סוכות ואש. כנחמיה וכלכלו אז את המקדש ואת המזבח הביא זבחים. <אח> <אח> <אח> המכבים הבינו בעצם שהם ניצחו את המלחמה הזאת נגד היוונים, הם ניצחו אותה רק בזכות זה שאלוהים הושיע אותם. והם ראו בעצמם את המטרה של אלוהים, לא במנורה של בית המקדש. ישוע ראה את הדבר הזה בצורה מאוד ברורה. וזה החלק שלנו כאנשים מאמינים לראות פה בישראל לאנשים, לראות להם את חנוכה דרך תוכנית הישועה של אלוהים. בגלל שזה לא המטרה של חנוכה, זה לא המטרה של חנוכה. זה שיש חנוכיות על הקיר זה יפה מאוד, אבל אנחנו לא יכולים לשלוח חנוכיות לספר לאנשים על אלוהים, נכון? אנחנו אמורים להיות מה שאלוהים ציווה, וזה מה שישועה ציווה. הוא אמר, אתם או העולם, אתם או העולם, עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר, אוקיי? גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, מאז תאיר לכל באי הבית. כך יאר נא לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים, ויכבדו את אביכם שבשביים. זה חנוכה. כשישוע מדבר ככה, למי הוא מדבר? האם הוא מדבר לאנשים שחיים בתקופת התלמוד? לא. הוא מדבר על, ליהודים שחיו בתקופה שהם הכירו את ההיסטוריה כמו שהייתה. הם לא הדליקו נרות חנוכה כי בבית המקדש לא היה מספיק שמן. הם הדליקו את הנרות חנוכה... אה, חז, אני לא חושב שהם אבל הם הבינו את המושג של חנוכה כבעצם שהם בעצמם מביאים את הישועה ואת האור של אלוהים וכל בן וישוע ידע את זה. הוא אומר, כך יראר נא עורכם בפני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. זה בעצם העיקרון של החג הזה חנוכה. והחג בעצם, שישוע חגג בבית המקדש בעצמו, היה קשור לישועה של אלוהים בו עצמו. למה? הוא אמר על עצמו, אני אור העולם. איש ההולך אחריי לא יתהלך בחושך, אלא אור החיים יהיה בו. זה חלק מהדרשה של פאולו היום, הייתה בקשר לאור וחושך, ויש לזה קשר חזק מאוד לבשורה של החג הזה. אז לסיכום, היום היו לנו שלוש נקודות מבט. נקודה ראשונה, למה חוגגים את חנוכה? כי מצאו שמן בבית המקדש, נכון? הנקודה המסורתית שרוב העם בישראל יודע, מה שמלמדים את הילדים בגן, כת קט, קטן, כת קט, קטן, קט, קטן, שמונה ימים שמנו נתן, אנחנו רואים שזה קשור למסורת תלמודית, שאין לה דבר עם ההיסטוריה שכתובה בספר מכבים א' ובספר מכבים ב'. ספר מכבים א' מסתכל על חנוכה מנקודת מבט שונה לגמרי לא בית המקדש הוא חשוב מי חשוב? האנשים של... של אלוהים הם חשובים לא בית המקדש צריך נס מי צריך נס? אנשים הם צריכים נס הם כמות קטנה של אנשים בכוח שאלוהים נותן להם הם מצליחים להוציא אימפריה של יוונים מהארץ מכבים ב' נסתכל על זה מנקודה אחרת, כמה טוב שאנחנו יכולים להמשיך לעבוד את אלוהים בבית המקדש. כמה טוב שאנחנו יכולים אה, להמשיך לחגוג את חג הסוכות. כמה טוב שאנחנו יכולים להמשיך לעבוד את אלוהים בדרך שלו, בדרך בית המקדש, בקשר לחג סוכות. בקשר לחג הזה של חג סוכות, שהוא בעצם הסיבה שבעיניהם חוגגים את זה במשך שמונה ימים. למה שמונה ימים? כי שמונת ימי החג, שבעה ימים ושמיני עצרת, שזה היום האחרון. אז דרך השלוש נקודות האלה, זה יהיה לכם מצוין. היום קיבלתם אינפורמציה, אני מקווה שאתם יכולים גם לקחת את ההקלטה הזאת שעשיתי עכשיו, ושתזכרו את זה יותר טוב. אם אתם רוצים לחזק יותר את הידע שלכם, תסתכלו, יש בגוגל, מכבים א' ומכבים ב', תקראו את החלקים שבעצם... אני יכול לתת לכם את המקומות שלהם, עוד פעם שיהיה לכם, אני אגיד את זה בהקלטה כדי שתזכרו, לא תצטרכו לזכור בעצם, מכבים ב' פרק 10 ומכבים א', פרק ד', אני חושב, אבל בואו נראה בטוחים, מכבים א', כן, מכבים א', פרק ד', פסוקים ל"ה נ"ז הנקודות מבט האלה מראות לנו את הפן ההיסטורי האמיתי של חג חנוכה, מעבר למסורת. בני אדם חשובים, בית המקדש פחות חשוב. אוקיי? בית המקדש פחות חשוב מאנשים, כי בני האדם הם המטרה של הישועה של אלוהים, ובית המקדש הוא הכלי כדי שהם ייוושעו. אמן? יש לכם שאלות לגבי חנוכה, משהו שאתם רציתם תמיד לדעת על חנוכה ולא ידעתם? ולא העזתם לשאול? הוא לא חלק, הוא מסמך היסטורי, אין לו, אין לו, מס, אין לו סמכות רוחנית. <אז> הוא לא נחשב לחלק מהקנון התנכי. <אז> הוא לא נחשב לחלק מהקנון התנכי, אבל הוא עדות אה, מוסמכת <אז> היסטורית. <אז> פשוט היסטורית. <אז> הוא לא חלק מהתורה שמעל פה. ככל שידוע לי, הוא לא, הוא לא קשור לתורה שמעל פה. מי שקיבל אותו בעצם זה היו הקתולים שהכניסו אותו לתוך הקנון שלהם. <אז> אצל הקתולים ספר המכבים הוא ספר שהוא חלק מהתנ״ך. זה כבר חשוב. חשוב, אני לא מתייחס לספר מכבים כאיזשהו מסמך רוחני. אז יכול להיות שכן. פאבריקטי כי אין לזה שום סימוכים, לא בעדות היסטורית וכלום, שהיה מין נס של שמונת ימים. זה קרה רק בזמן התלמוד, הרבנים קבעו שזה היה ככה. זה לא, זה לא, זה, <Yeah> זה לא משהו... כן, הם קבעו, נכון, כתוב רבנן. כתוב שהם קבעו את זה במשך שמונה. ויש לו עוד למישהו מה להגיד? כן, קריסטינה? אני לא שומע אותך, גברתי. עד עכשיו כשאני יודעת שזה ממש אתה נחיל, את לא צריכה. אוקיי, אני יכול לענות לך בצורה מאוד פשוטה? אין בעיה, אני אגיד לך. זאת הסיבה גם שאני אוכל בראש השנה תפוח בדבש. וזאת הסיבה שאני עושה דברים שהם פולקלור יהודי ישראלי, שלעצמו הוא לא רע, הפולקלור, התרבות, היא לא רעה. כשלעצמה להדליק נרות שיזכירו לנו את האור של העולם. אם אני מזכיר מיהו האור ומי הנרות מזכירים, אם אני שם את החנוכיה עם נרות, ואז אני אומר לאנשים, אתם אור העולם, ואני מראה להם את החנוכיה, הם עושים את האסוציאציה הזאת. להוציא מסורת מבני אדם, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוח. אנשים מאוד קשורים, אנשים שמרו חנוכיות מזמן השואה. אנשים קשורים אליהם בכל לב, אין שום בעיה. אנחנו יכולים להגיד שהמנורה בבית המקדש דלקה, אבל זאת לא הייתה המטרה. אנשים ימשיכו לשמוע אותך, קריסטינה, כשהחנוכיה דולקת, אבל הלב שלהם יכוון אינפורמציה שונה. אנחנו, כמו שתלכי לאנשים בקריסמס ותגידי להם, אסור, לא צריך שיהיה לכם שום עץ של קריסמס ברד. אבל לא עושים, לא שמתם עץ של קריסמס. תראי כמה אדברתיסטים שמים את זה. כן, אני לא עושה את זה במיוחד. נכון, נכון. תראי, אני חייב להגיד את זה אותו דבר. אבל אם אני יודע כמה מבחינה רגשית הדבר הזה חשוב לאנשים, כדי להגיע אל הלב שלהם, אני לא אשים להם עוד מרשום. אבל אני רוצה להוסיף בבית. אני לא יודע אם בדיוק עץ של חג המולד זה בדיוק כמו חנוכיה. אני לא יודע, זה לא סמל פגאדי כמו הדבר הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד, את צודקת, מהנקודת שלך את אם באמת אין שום ציווי על אנגלית לרות, אנחנו לא חייבים על אנגלית לרות, אין שום ציווי לאלוהים להציג לרות. אבל אני רוצה להתייחס לחנוכיה ככלי שבעזרתו אני יכול לספר לאנשים בחנוכה, על אלוהים כמו קריסמס, שאנשים משתמשים במוטיבים של פיזפס כדי להסביר לאנשים על הזמן של ישוע, על ישוע, ואני לא מקבל את זה כמובן שאנשים אה, אומרים שישוע הוא אה, כאילו אה, נולד בתאריך הזה של יום כזה או אחר. אבל אה, אם יש זמן בשנה שאנחנו יכולים לפנות ליהודים בישראל ולהסביר להם על ישוע, לדוגמה, ידעתם שישוע חגג איתך נוסע? <עוד> אז ישוע חגג את חנותה. כמובן שהוא לא אה, התייחס לחג הזה כמשהו מיסטי, אלא הוא רצה להגיד להם על האור של ישוע, בעצם על הישועה שהוא רצה להגיד. אה, אבל אני מסכים איתה, שזה לא, לא מוטיב אה, שאנחנו צריכים לעבוד. <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> נכון, נכון, נכון. אז יפה. אני לא הייתי נכנס לסיפור הזה של מסורת, ולכן יש שני דברים, אני קורא לזה פולקלור. מבחינה פולקלוריסטית אני יכול לעשות את הדבר הזה. אין ציווי תנ"כי, אבל אני עושה את זה כי זה חלק מהפולקלור בישראל ואני לא רוצה להיות נטע עזר או מישהו ששם פס על כולם ואיך שמגישים. אני רוצה שהם ירגישו אם בן אדם בא אליי בחנוכה, בערב הביתה, ואני באופן מופגן אומר לו מה פתאום אין שום ציווי, אני יוצר מן האווירה של אוקיי, אתה צודק, בסדר, להתראות. כן, כן, בטח, אחרי ש... כן, בדיוק, בדיוק. אוקיי, אז ישוע חגג את החג הזה, כי הם הזכירו את החג הזה. שימו לב, רק העובדה שישוע קיבל את החג הזה, בצורה הזאת, מראה כמה חשיבות יש לחג, לא בבית המקדש, אלא לישועה של אלוהים. שאלוהים בעצם הושיע את העם שלו. לכן ישוע השתתף בזה. ישוע לא השתתף בהדלקת דרות. או אכילת סופגניות, או שם קטן קטן קטן קטן שמונה ילדים שם לא נתן, זה לא היה פואנטה. הפואנטה היה אנשים שסוף סוף אה, אלוהים עזר להם לגרש את היבלים ואת התלמוד שלהם. שימו לב, היוונים נלחמו לא רק, נ... למה יכולים את להם אתם חוזרים למה החשבונאים ניצחו? נגד מי החשבונאים היוונים באמת נלחמו? בטח, לגרש את אלוהים מבית המקדש, של העם שלו הייתה אוי ואבוי אתם לא תצרו את זה לאלוהים שלנו ואנחנו נלך נגדכם אפילו אם אנחנו כאלה מעט ואתם כאלה גדולים לא משנה אנחנו נלך ואנחנו נילחם נגדכם ולא מעניין אותנו שום דבר אלא אנחנו נלך עם אלוהים שלנו אלוהים, תסתכל על אי אוקיי עכשיו אתם מדברים אני האלוהים שלכם מצוין עכשיו אני אראה להם מה הם שמים ואייק כולם מהארץ זה לא משנה אם יש להם מאות אלפים או מעט, <increase without> וזה המוטיבציה. אבל היה נוכחות של אלוהים היה קיים במקדש. נכון, אז לכן אני אומר, אח השמונאים, יהודה המכבי, וכל האנשים בתקופה ההיא, הם היו אנשים נאבנו לאלוהים. בית המקדש בשבילם היה חשוב לא כבית מקדש, אלא כמקום, מוסד שקשור לחיים האישיים שלהם עם אלוהים, לקשר שלהם עם אלוהים, ומי שיפגע בבית המקדש לא, אה, לא פוגע בבית המקדש, אלא פוגע בבית העם עצמו ובאילוי. וזה המוטיבציה שלך כאן. אוקיי? אז... אז... אז אם אתם פוגשים ישראלים ומספרים להם את הדברים האלה, כי זה באמת הגיוני, הייתה לי שיחה עם ישראלים ביום חמישי האחרון, וסיפרתי להם את מה ששמעתם כאן היום. וזה, קודם כל הם אמרו שהיה להם מאוד מעניין, במיוחד אלה שמכירים את השירים. שהם פתאום ראו את השיר, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, ירד להם האסימון, אמרו, אוקיי, זה נשמע הגיוני, שזה לא בדיוק כמו שהרבנים אמרו, יכול להיות שזה שונה, בנקודת מבט אחרת. <ע> כן. <ע> חנוכה, היה, יש איזה זמן, פרסת הניזם אמר פה איזה זמן, ש... נראה לי... לא היה, אין שום סימן שחגגו את חנוכה, מה? מה? האור כן, האור, אבל לא חנוכיה עם זה לא היה חלק בזמן של זה, זה היה. זה ההרצאה הרבנית אחרי בית המבטא. זה שבית הרבה הרבה אחרי. תודה רבה לכם על הזמן, אני מקווה שלמדתם פה משהו היום, תסגרו את הדברים האלה, מכבים א', מכבים ב' והתלמוד, מי שירצה את ההקלטה, הוא מוזמן לקבל אותה, וככה אתם תוכלו לדעת הרבה יותר על החג ואיך לדבר עליו. כאילו מלכנו, כמו שאתה אמרת, אנחנו פונים רק אליך כדי להימשח. דרך הנביא ישעיהו אתה אמרת, פנו אליי וימשחו כל אפסי ארץ, כי אני אל ואין אור. אז אנחנו אליך עכשיו, אבינו שם תעזור לנו להיות האור שלך, גם דרך הנביא שאמר, קומי אורי כי בא עורך. אנחנו גם מודים לך שאתה נותן לנו הזדמנות להיות חלק מתוכנית הישועה שלך, כשאנחנו יכולים להיות אור. פה בישראל, לתת אבא את הבשורה שלך בדרך שאנשים שחיים כאן יכולים לקבל אותה. תברך אותנו, תברך את ההמשך של השבת, שיהיה מבורך מכל הבחינות, שאנחנו נמשיך לחגוג את חג החנוכה, בידיעה אבא שאתה רוצה להושיע את כולנו, כמו שהושעת את המכבים, וגם כל אחד מאיתנו יקבל ממך את המתנה הגדולה מכל. זה ישועת עולמים במשיחת ישועת. תודה על הכל, תחשב שלא הלך מתפללים, בזמן התפארת שלנו. בטח, אמן. זה שבת שלום לכולם, ו... תחשבו